Hallå, hallå. Jag ska läsa upp en massa meningar med, med bindord som är lite svåra. Ibland säger man subjunktioner, ibland säger man underordnade konjunktioner. och Ibland säger man bara svåra bindord. Anna säger att det är kallt. Anna säger att det är kallt. Bo undrar ofta om jag behöver hjälp. Bo undrar ofta om jag behöver hjälp. Mina barn går ut när de har gjort läxan. Mina barn går ut när de har gjort läxan. De måste först göra läxan, sen får de gå ut. Mina barn går ut när de har gjort läxan. Dennis lyssnar på radio medan han lagar mat. Det är på samma gång. Dennis lyssnar på radio medan han lagar mat. Eva tar på sig kappan innan hon går ut. Först tar hon på kappan, sen går hon ut. Eva tar på sig kappan innan hon går ut. Marie, du kan vänta här tills jag kommer. Marie, du kan vänta här tills jag kommer. Ibland på skånska blir det inte tills utan bara tess. Du kan vänta här tills jag kommer. Eller kanske bara till. Du kan vänta här till jag kommer. Till jag kommer. Pelle får inte gå ut förrän han har städat sitt rum. Pelle får inte gå ut förrän han har städat sitt rum. När man har ett inte i början av meningen, då kan man ha förrän. Han måste göra en sak, sen, ska, sen får han lov att göra den andra saken. Men så har man ett inte i början. Pelle får inte gå ut förrän han har städat sitt rum. Först måste han städa, sen får han gå ut. Pelle får inte gå ut förrän han har städat sitt rum. Johan är äldre än jag. Johan är äldre än jag. Man jämför två och det är olika. Johan är äldre än jag. Löven faller från träden när det är höst. Löven faller från träden när det är höst. När faller de? Jo de faller när det är höst. Per bör sluta röka därför att han hostar mycket. Varför måste han sluta? Jo, han bör sluta röka därför att han hostar mycket. Eftersom Gunnar har feber måste han stanna inne. Varför måste han stanna inne? Jo, eftersom han har feber måste han stanna inne. Man måste ringa till skolan om man inte kan komma. Man måste ringa till skolan om man inte kan komma. Hanna dricker kaffe trots att hon har ont i magen. Alltså det är inte bra av henne. Hon har ont i magen då ska hon inte dricka kaffe. Men hon dricker kaffe trots att hon har ont i magen. Jag cyklar till skolan även om det regnar och blåser. Jag cyklar alltid till skolan. Inte bara när det är sol. Jag cyklar också när det regnar och blåser. Jag cyklat till skolan även om det regnar och blåser. Trots att det regnar och blåser. Även om. I tog Mia på sig en tjock tröja för att hon inte skulle frysa. Varför tog hon på den? Jo, hon tog på en tjock tröja för att hon inte skulle frysa. Samma som därför att hon inte skulle frysa. För att hon inte skulle frysa. Filip, du måste lägga dig tidigt så att du är pigg imorgon. Filip, du måste lägga dig tidigt så att du är pigg imorgon. Jag är lika gammal som min kusin Axel. Vi jämför två stycken. Jag och Axel. Är vi lika gamla? Ja. Båda är 58 år. När man har ordet lika eller om man har ordet samma i början av meningen, då säger man som. Jag är lika gammal som min kusin Axel. Stockholm är större än Katrineholm. Vi jämför två, men de är inte lika. De är olika. Stockholm är större. Då måste man säga en. Stockholm är större än Katrineholm. Malin är glad därför att hon har vunnit på tips. Malin är glad därför att hon har vunnit på tips. Tips, det är så man, man gissar alltså, olika siffror Vilken häst kommer att vinna? Vilket lag kommer att spela imorgon? Kommer Manchester att vinna eller kommer Malmö FF att vinna? Man gissar olika och så betalar man. Har man gissat rätt så kan man vinna pengar. Kanske nästa dag, kanske om en vecka så får man pengar. Tips. Man vinner på tips. Samma som att vinna på lotto. Eller om man köper en, ett trisslott. Man betalar, sen kan man vinna pengar. Nästa. Arne skriver inte lika vackert som Karin. Här jämför vi två. Och vi har ordet lika. När vi har ordet lika, då måste vi ha som. Arne skriver inte lika vackert som Karin. Det är olika här. Arne, Karin skriver finare. Men vi har ordet lika. Därför måste vi säga, inte lika vackert som Karin. Lasse sjunger bättre än jag. Lasse sjunger bättre än jag. Vi jämför två och det är inte lika. Då är det en så sjunger bättre än jag. Vi ska stänga dörren så att vi inte stör dig, Ola. Vi ska stänga dörren så att vi inte stör dig, Ola. Nisse har rest till Piteå för att hälsa på sin bror. Nisse har rest till Piteå för att hälsa på sin bror. Varför har han rest till Piteå? Jo, han har restepitio för att hälsa på sin bror. Man förklarar varför. Olle vill ha en smörgås till. Eftersom han... <gård> nu ska vi se. Nej, det blev fel. en gång till. Olle vill ha en smörgås till trots att han är mätt. Olle vill ha en smörgås till trots att han är mätt. Han är mätt. Magen är... Åh, oh, han har ätit så mycket. Han är mätt. Men han vill ändå ha en smörgås till. Konstigt. ja. Olle vill ha en smörgås till trots att han är mätt. Det kunde fast fastän också. En smörgås till fastän han är mätt. Lukas, vi kan stanna hemma ikväll om du vill. Lukas, vi kan stanna hemma ikväll om du vill. Vill du det så kan vi göra det. Vill du att vi ska stanna hemma? Då stannar vi hemma. Du kan stanna hemma vi, vi kan stanna hemma ikväll om du vill. Jag måste tända lampan därför att det är mörkt. Varför måste du tända? Jo, jag måste tända därför att det är mörkt. Jag måste tända lampan därför att det är mörkt. Det kunde varit för att också. För att det är mörkt. Det kunde varit eftersom. Eftersom det är mörkt. Gustav, du måste vänta vid hållplatsen tills jag kommer, sa mamma. Gustav, du måste vänta vid hållplatsen tills jag kommer, sa mamma. Du får inte gå, vänta och vänta och vänta och vänta. Så kommer jag. I söndags satt Paula och pluggade. Studerade. Tills hon fick ont i ögonen. I söndags satt Paula och pluggade tills hon fick ont i ögonen. Hon pluggade och pluggade och pluggade och pluggade. Åh, när hon hade pluggat tre timmar då fick hon ont i ögonen. Hon studerade, och pluggade. Tills hon fick ont i ögonen. Sen måste hon sluta. När min mamma var 14 år började hon arbeta. När började hon arbeta? Jo, hon började arbeta när hon var 14 år. När min mamma var 14 år började hon arbeta. Innan jag somnar läser jag en stund. Innan jag somnar läser jag en stund. Först läser jag, sen somnar jag. Innan jag somnar läser jag en stund. Barnen i Sverige slutar grundskolan när de är 16 år. När slutar de? Vilken tid? Jo, de slutar när de är 16 år. Barnen i Sverige slutar grundskolan när de är 16 år. Igår gick jag och min man på bio när vi hade ätit middag. Först åt vi middag, sen gick vi på bio. Igår gick jag och min man på bio när vi hade ätit middag. När gick ni? Jo, vi gick när vi hade ätit middag. Eftersom Kent, är ganska tjock ska han börja banta. Banta att äta lite mat så att man blir smalare. Inte så tjock. Eftersom Kent är ganska tjock ska han börja banta. Varför ska han banta? Jo, han ska banta eftersom han är ganska tjock. Han ska banta därför att han är ganska tjock. Men därför att kan man inte sätta i början först i meningen. Så vi måste sätta eftersom. Eftersom Kent är ganska tjock ska han börja banta. Får jag låna boken när du har läst den? Ja, får du. Får jag låna boken när du har läst den? Alltså, först läser du och sen får jag låna den. Får jag låna boken när du har läst den? Man kan inte borsta tänderna medan man äter. Det blir konstigt. På samma gång. Du tuggar på smörgåsen och borstar tänderna på samma gång. Nej, nej, det går inte. Man kan inte borsta tänderna medan man äter. Man måste borsta efter man har ätit. Jag måste gå ut med hunden även om det regnar. Det regnar. Jag vill inte. Men jag måste. Jag måste gå hit med hunden. Även om det regnar. än det regnar. Trots att det regnar. Även om det regnar. Gun, jag bjuder dig på bio om du hjälper mig. Gun, jag bjuder dig på bio om du hjälper mig. Du hjälper mig och då bjuder jag på bio. Du hjälper mig inte. Mm -hmm. Jag bjuder inte på bio. Jag bjuder dig på bio om du hjälper mig. Herr Gniden köper aldrig nya kläder trots att han är rik. Herr Gniden köper aldrig nya kläder trots att han är rik. Han är rik. Han kan köpa, han kan köpa hela affären. Men det gör han inte. Han köper inga kläder fasten han är rik. Trots att han är rik. Även om han är rik. Alla tre går. Trots att han är rik. Jag undrar om ni vill sluta skriva nu. Jag undrar om ni vill sluta skriva nu. Jag frågar er, vill ni sluta skriva nu? Jag undrar om ni vill sluta skriva nu. Jag tycker att vi ska sluta nu. Jag tycker att vi ska sluta nu. Efter tycker och berättar och säger och tänker. Då så säger man att. Jag tänker att vi. Jag tycker att vi. Jag, jag berättar för dig att vi. Jag tycker att vi ska sluta. Sen kommer ett kapitel som heter sju. Här ska du välja mellan tills. Medan, innan, när och fören. Och fören får du bara välja om det finns ett inte, före, innan i meningen. Jag väntar här tills du kommer tillbaka, Annika. Jag väntar och väntar och väntar. Jag går inte. Jag väntar. Och nu kommer du. Jag väntar tills du kommer. Man måste skala, skala en banan innan man äter den. Först skala och sen äta. Man måste skala en banan innan man äter den. Holger rökte fem cigaretter medan han talade med sin kompis i telefon. På samma gång. På samma gång så pratade han i telefon och rökte fem cigaretter. Han pratade nog länge. Holger rökte fem cigaretter medan han talade med sin kompis i telefon. När våra barn har somnat är det tyst i huset. När våra barn har somnat är det tyst i huset. Det är tiden vi pratar om. Först somnar de och sen är det tyst i huset. När våra barn har somnat är det tyst i huset. Rågor somnade inte förrän klockan var tre i natt. Där finns ett inte först och då ska man säga för det handlar om tiden. Alla dessa handlar om tiden. Rågor somnade inte förrän klockan var tre i natt. Pär blev glad när Helen kom hem igen. Helen kom hem, då blev Pär glad. Pär blev glad när Helen kom hem igen. Igår kväll var Svenssons ute i trädgården medan det blev mörkt. Det var. De sitter och väntar på att det ska bli mörkt. Och så blir det mörkt och de sitter och tittar. Medan det blir mörkt. Eller, igår kväll var Svensson ute i trädgården tills det blev mörkt. De var ute och var ute och var ute. Och när det blev mörkt, då gick de in. De var ute tills det blev mörkt. Herr Jansson steker kotletter medan potatisen kokar. På samma gång, potatisen kokar och Herr Jansson steker. Herr Jansson steker kotletter medan potatisen kokar. Många barn är på dagis innan de börjar skolan. Många barn är på dagis innan de börjar skolan. Det kan också vara Många barn är på dagis tills de börjar skolan. De är på dagis hela tiden och de slutar när de börjar skolan. Många barn är på dagis tills de börjar skolan. Gå inte förrän jag har kommit tillbaka. Jag måste prata med dig. Jag finns ett inte. Då ska du ha förrän. Gå inte förrän jag har kommit tillbaka. Jag måste prata med dig. Du måste stanna, vänta, vänta, vänta, vänta. När jag kommer, då får du gå. Gå inte förrän jag har kommit tillbaka. Nu ska vi välja mellan därför att, eftersom, så att och för att. Alla de förklarar varför. Eftersom jag har ont i magen kan jag inte dricka kaffe. Eftersom. De andra kan man inte ha först. Det är bara eftersom man kan ha först. Katarina är trött därför att hon har sovit för lite. Eller Katarina är trött eftersom hon har sovit för lite. Eller Katarina är trött för att hon har sovit för lite. Den nya boken är så intressant att jag vill läsa ut den nu. Eller den nya boken är så intressant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 Subjekt i den sista biten. Då kan man inte ha de andra. Ines måste ha glasögon för att kunna se bra på långt håll. Eftersom jag inte har träffat Lisas man tidigare vet jag inte hur han ser ut. Först måste det vara eftersom. Teresa ska åka till England för att lära sig engelska. Teresa ska åka till England för att lära sig engelska. Det finns inget subjekt i den sista biten. Då måste man ha för Om man väljer därför att, då måste man säga Teresa ska, ska åka till England därför att hon vill lära sig engelska. Om man väljer så att, då blir det Teresa ska åka till England så att hon kan lära sig engelska. Men nu finns där inget subjekt i den sista biten. Finns inte Teresa en gång till. Då måste vi ta. Teresa ska åka till England för att lära sig engelska. Läs ordentligt så att du kan läxan till imorgon. Läs ordentligt så att du kan läxan till imorgon. Lena är ledsen för att hennes pojkvän ska resa bort. Lena är ledsen därför att hennes pojkvän ska resa bort. Lena är ledsen eftersom hennes pojkvän ska resa bort. Alla tre gånger. bra. Och ja, sen kommer det. Eftersom ingen vill hjälpa mig med disken måste jag diska själv. Eftersom kommer först. I morse tog Kurt på sig ett par handskar för att inte frysa om händerna. I morse tog kort på sig ett par handskar för att inte frysa om händerna. Det finns inget subjekt i sista delen. Då blir det för att. I morse tog kort på sig ett par handskar för att inte frysa om händerna. Om man säger därför att. I morse tog Kurt på sig ett par handskar därför att han ville inte frysa om händerna. I måste ta kort på sig ett par handskar eftersom han inte ville frysa om händerna. I måste ta kort på sig ett par handskar så att han inte skulle frysa om händerna. Ni ser, man måste ändra den sista biten. Men så som den står här, så blir det. I måste ta kort på sig ett par handskar för att inte frysa om händerna. Lasse sjunger bättre än jag. Den här sidan ska vara. Du ska välja mellan att, om, som och en. De två, som och en, den har man jämför. Och att, det är efter berätta. Säger, tänker. Vad ville Anja? Hon frågade om vi ville komma hem till henne ikväll. Hon frågade om vi ville komma hem till henne ikväll. Så fråga och undra. Då blev det om. Berätta, tycker, tänk, äh, tänker, säger, då blir det att. Hon frågade om vi ville komma hem till henne ikväll. Åsa har berättat att hon har vunnit pengar på lotto flera gånger. Åsa har berättat att hon har vunnit pengar på lotto flera gånger. Lotto, det är också så som tips, man gissar siffror. Och betalar och lämnar in. Sen kan man vinna pengar. Beata är lika vacker som Kristina. Vi har ordet lika. Då blir det så. Beata är lika vacker som Kristina. Är din man yngre än du? Ja, det är han. Är din man yngre än du? Man jämför. Det är två olika. Yngre än. I lördags kom våra gäster tidigare än de skulle göra. Tidigare än de skulle göra. Man jämför två olika tider. När de skulle komma och när de kom. Och de kom tidigare. Tidigare än de skulle göra. Felix har på sig samma kläder idag som han hade igår. Ordet samma. Om det är ordet samma och ordet lika, då blir det som. Felix har på sig samma kläder idag som han hade igår. Man jämför om man har ordet samma. I steg jag upp senare än jag brukar göra. Vi jämför tiderna när jag brukar stiga upp. Kanske klockan sex. Och när jag steg upp idag, kanske halv. I morse steg jag upp senare än jag brukar göra. Man jämför. Det är olika. Det blir en. Senare än jag brukar göra. Paul vill veta om kungen får rösta. Paul vill veta om kungen får rösta. Så han, han frågar. Han frågar. Han undrar. Han vill veta. Allt där man frågar olika saker, då är det om. Paul vill veta om kungen får rösta. Och rösta, ni kommer ihåg när det är val, man röstar vilka som ska bestämma i Malmö, bestämma i Stockholm, bestämma i Sverige. Då röstar man. Får kungen lov att rösta? Nej, det får han faktiskt inte. Eller? ja. Jag kommer inte ihåg det. Ja, det får vi kolla. Vår lärare undrar ofta om vi förstår de nya orden. När man undrar och frågar och vill veta. Om. Vår lärare undrar ofta om vi förstår de nya orden. Och sen när man säger, när man tycker, när man tänker, när man berättar. Jag tycker att vi ska sluta nu. Jag tycker att vi ska sluta då blir det att. Okej, okay, det var det. Tack så mycket. Hej då!